Темрява поглинула її. Останній промінь сонця крізь завіси освітив її обличчя, перш ніж Раві їх зашторив, заклавши одну половину за іншу, щоб бути впевненим, тримай ці штори закритими, гаразд? Сказав він, лише тінь у затемненій кімнаті, доки не перейшов через кімнату і не увімкнув світло. Ненатурально жовте, жалюгідна імітація сонця, навіть у день раптом хтось за тобою стежить. Мені не подобається думка, що хтось може за тобою спостерігати. Раві зупинився біля її ліктя, підвів їй під великим пальцем. «Гей, ти в порядку?» Він мав на увазі Ента і Лорен, чи маленькі крейдяні фігурки, що лізли до її кімнати. «Така». Піп прочистила горло, яке ж безмістовне напівслово, вона сиділа за письмовим столом, пальці лежали на клавіатурі ноутбука. Щойно зберегла копію фото, яке зробила з крейдяними фігурками. Нарешті їй вдалося це зробити до того, як дощ, колеса чи чиїсь ноги могли стерти їх, знищити. Доказ, можливо, цього разу вона – сама справа, але докази все одно потрібні. І більше того, це було підтвердження. Доказ того, що вона не сама себе переслідує. Що вона не могла малювати ці фігурки і убивати тих голубів у туманні безсонні ночі чи не так. «Може, ти кілька ночей поживеш у мене?» Запропонував Раві, розкрутивши її стілець така, щоб вони дивились одне одному в очі. «Мама не буде проти. Мені лише доведеться рано йти з понеділка, але це нічого», – піп похитала головою. «Все добре», – сказала вона. «Я в порядку, вона не була в порядку, але саме це й було важливо. Від цього не втекти, вона сама цього захотіла, вона цього потребувала». Саме так вона знову стане собою, і чим страшніше ставало, тим більше це підходило. Вийти з сірої зони до чогось, що можна зрозуміти, з чим можна жити. Чорне і біле, добре і зло. «Дякую, ти не в порядку», – сказав Раві, проводячи пальцями по темному волосю, яке вже почало витися на кінчиках. «Це ненормально. Я знаю, легко забути після всього того жаху, що ми пережили, але це не є нормально». Він вдивлявся в неї. «Ти ж розумієш, що це ненормально, так?» «Так», – відповіла вона. «Знаю, я вчора ходила в поліцію, як ти просив, намагалася зробити все по-людськи, але, мабуть, знову все лягає на мене. Я це виправлю». Вона потягнула шкіру біля нігтя, з глибини виступила крапелька крові. «Я це виправлю. А як ти це зробиш?» Спитав Раві, у голосі з'явилася твердість «Це сумнів?» «Ні, він не може втратити у неї віру, він останній, хто залишився, а твій тато знає про це», – додав він. Вона кивнула. «Він знає про мертвих птахів, ми разом знайшли першого, мама сказала йому, що це кіт Вільямсів, мовляв, це логічно. Я розповіла про крейдяні мітки, але він їх таки не побачив». «Коли він повернувся додому, вони вже зникли, думаю, він сам їх переїхав, тому і стерлися». «Ходімо зараз йому покажемо», – запропонував Раві. Голос став ще наполегливішим. «Давай, Раві!» – зітхнула вона. «І що він зможе зробити? Він твій тато», – відповів він, театрально знизуючи плечима, наче це найочевидніше у світі, і у нього зріст майже два метри. Я б точно хотів його у своїй команді, якби довелося битися. «Він корпоративний юриста». Сказала вона, повертаючись і ловлячи у моніторі ноутбука відображення своїх відсторонених очей. Якби це було питання злиття компанії чи поглинання, так, він би впорався. Але це не таке. Вона глибоко вдихнула, спостерігаючи, як її темний відбиток повторює рух. «Це моє, я в цьому хороша, я з цим впораюся. Це не випробування для тебе», – сказав Раві, почухавши потилицю, але він помилявся, саме випробування і було. «Суд, останній вирок – це не шкільний проєкт і не сезон подкасту. Це не те, що можна виграти чи програти. Я не хочу сперечатися». Тихо сказала вона. «Ні, ні, ні, він нахилився, щоб їхні очі були на одному рівні. Ми не сперечаємося. Я просто хвилююся за тебе, гаразд? Я хочу, щоб ти була в безпеці. Я тебе люблю і завжди буду любити». Хоч би скільки разів ти не доводила мене до серцевого нападу чи нервового зриву, просто...» – він замовк, голос затремтів. «Це страшно знати, що хтось може захотіти тобі зашкодити або налякати тебе. Ти моя людина, моя маленька, мій сержант, і я маю тебе захищати. Ти захищаєш мене», – сказала вона, дивлячись йому у вічі. «Навіть коли тебе тут немає, він був її рятівним кругом». Її точкою відліку, що таке справжнє добро. Невже він цього не розуміє?» «Так, гаразде, це чудово», – відповів він, імітуючи пістолети з пальців. «Але ж я не здорований з біцепсами, як стовбури дерев, чи таємним хобі метати ножі на олімпійському рівні». Усмішка сама розтягнула її вуста, навіть без її згоди. «О, Раві!» – підчепила вона його підборіддя пальцем, як він часто робив її. Притиснула поцілунок до його щоки, торкнувшись кутика губи. «Ти ж знаєш, розум завжди перемагає силу в будь-який день тижня. Він випростався. Ну, я так довго присідав, що, мабуть, у мене вже сталеві сідниці. Це вже точно налякає переслідувача». Вона засміялася, але сміх вийшов порожнім, хрипким, бо розум її вже був десь далеко. «Що?»